Királyfi a csavargók között A csavargók bandája a hajnalban felszedelőzködött, s útnak erett. Felettük zimankós ég, alattuk csúszós sár, s a levegőben a tél hidege. A bandából minden jókedv elillant, ki morcos, hallgatag, ki zémbes és kötekedő volt, de jókedvű egy sem, és mindannyi szomjas.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 sem az, hogy király aluszik mellette.